مخق ابتلاع متحانو سلان تبود کی عوضی کی بشارت و فتحی صلو اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیف لام میم اللہ پویف و غلبت الروم و کمزور کلش و رومیان فی ادن الارض پاغن ازدیز مکا کی مدینی تا فهم من بعد غلبهم سیغلبون او دار رومیان با پست ریخ پل کمزورین زردا چی غالب شی زورور په پفارس والو ب س نه په یوڅو کا ل کې للله امو من قبلو من بعدو الله لري اختار دی خاص مخکې ددي کمزوره نه او رتو ددي کمزوره نه یو میحل مؤمنون او په دغت باندې به با خوشاله شي ممنان چکلاروميان غالب شي بدل تبا ممنان غالب شي په عربو کې بنصر ال وشاله بشي د الله په مدد باندې انصر رميه شاو الله مدد کی دا غاچي وغواړي او هو العزیز الرحیم الله زور ور ذات دشمنانو او رحموا اللذی پخپلو بندیانو ممنانو وعد اللہ اللہ وعدہ کری دا وعدہ به با دخپلو ممنانو امداد کو ماش. لا یخلف الله وعدہ خلاف نکی اللہ دخپل وعدینا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق نپوئی گی دا په پو حکمت باندی دی پسو پوئیگی یعلمون زاہرم من الحیات الدنیا دی پوئیگی پا دی زاہری کاروبار د دنیا بانده معاملاتو د دنیا بانده وهم عن الاخرت غافلون او دی دا آخرت دا غی کارون انا ناخبر دی او لم یتفکرو انفسهم اې دې سوچ او فکرن کوي او دې خپل نفسونو کوي ما هلاک الله السماوات والارض وما بينهما جنذي پیدا کړې الله اسمنو زمکه او چې پمیند دې دوارو کړي الا بالحقي ما غرض خپل حق او خپل عظمت ته پاره واجل مسما او دا ټول به همیشنه ټې مقرار پورې نه کرم من نناې بلقا عرب لکهافیرون او ب شکه ډیر د خلکو نه په ملاقات د خپ لب سره چې قیمت خ م خاون کرددي او لم صرو فینزرو چې وګوري کوې په کان عاقبت الذي نه من قبل هم چې سررنګې ش عاقبت داغ کسانو چې مخکې د دی نو چین کار کوو د قییامت نه کان د من هم قوتنغ ددي خلکوونه په قوت کې او په زور کېاسار ارو ده او زمکې اړی وه د لپاره مروها او بعد کړړی وه اکثره م معروها ډې رزییاته دغنا چې دا خلقیا بادي وجهتهمرلو بل الب نهته او راغلی وديته پې بران د دي پډی روخ کاره موجزو سره او تونو سره نو راو ک نله پذا را اوتن فَمَا كَانَ لَأُولِيَ الْعَذْلِ مَهُمٌّ نَّذِى اللَّهُ غَضَبَ چې ظلم کوي په حلقو ولَکِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لَکِن دوی خپل ځانونه باندې ظلم کوي ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ اس لَبِئَشُوءَ عَاقِبَةُ أَنجَامِ دَاوِ کَسَانُو چکلیو پا دنیا که ناکارکارو ناشرکیات داغی انجام دیر بد شو اسو آ دیر بد انکزو آیات اللہ دار دیو جنا چی دروجن کلیو آیاتو نداللہ وکانو بی های استحضی او پاگی پورو ٹوخی کون کیون الله يبدا الخلق ثم يعيده الله پیدا قیدا خلق وصف دنیا کی دا خلق اوس په دنیا کې او بیا به ژوند کی قیامت کې ثم الیه ترجعون او بیا ودی الله تتا سوا پس کړي شی په سلو د او په اسلې زادي او یوم تقوم الساعه او یادت کا غروت چقایم شي قیامت یبلس المجرمون نو به زبشی مشرکان مجرمان خلق ذا الله ذ رحمتنا ولم يكن لهم من شركاء شفعاء ان ابيذلرا داخلو شرکان الناسوك شفاعت كون کی وکانو بشركاء كافرين او, شیب پلو و و او شی به زی دا غی خپلوا الہونه منکر او یوم ما تقوم الساعه یوم یذین تفرقون او کله چې قائم شي قیامت او په دا ورځ باندې بحلق جدا جدا شي تقسیم بشي فام الذین امنو وعملوا الصالحات پس کسان چې مان راولل او عاملونه کړي او عاملونه صالح فهم فی روضت یحبرون اغیبا پاغ باغنو کی یو بل سرا خوش علی کئی ملاقاتو نکئی یو بل لهم بارکیور کئی یحبرون داغی اطول احوال پا ذیکران فهم اللذین کفرو و کذبو بی آیاتنا او کسان چی کفری کلیو او کفری داو چی دروجن کلیو د توحید و لقاء او ځراسي ملاقات د قیامت او ده نمال اولایک فی العذاب محذرون پس ځغ په عذاب د جهنم کې حاضر کړی شي د دې عذاب ناخلاصې پسو دي امور مصلحه ذکر کړي پس سبحان الله ری خلقو ذا الله پاکي بيان كه بين زوار وخت نو کي حينتم سونا کل جما خام کوي تاسو وحينه تصبحون او کل صبح کوي تاسو دا وختونه د انقلاب دي سبحانه و سروي و له او خاص الله لرا تاریفو ندی و صفتو ندی فی السماوات والعرض پاسمانو پزمکو که وعشی ان او کلا چه ماس پخین کوئی تاسو یا کلا چه ماس خوطن کوئی تاسو وحی نتو ظهرون او کلا چه ماس پخین کوئی تاسو پینزوارو منزونو تا اشاره دا امنزون سدی تصبیح او احمد زګه بغداد دو لفظه یخرج الحي من المیت یخرج الحي من الله ذات چې پیدا کوي ژوند د مړینه او یخرج المیت من الحي او پیدا کوي مړینه د ژوندینه او یحیی الارض بعد موتها او درسه ژوندې کوي په یو قسم ژوند سره دازمکه پس ته موت تدینه پس ته وچی دونا. وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ دا دلیل د قیامت او الله وی و تاسو مرایستې شئ ز قبرونو و من آیاته یو ترتیب سره اخلی دلائل باز یذ الله قدرتونو نه دازه دا ان خلقکم من ترابین جتاسی پیدا کړی دا خاورونه ثم ما ذا انتم بشر تنتشرون بیا وګوره تاسو دانت تاسو بنديان یې په دنیا کې خار شي وي ګډ ګډ ترسي دي لې یوځه درنه خالی نذم دا خاورونه پیدا شي وي تاسو او من آیاتي باز ذل الله قدرت ندادین خلقلکم من انبزکم ازواجاً او پیدا کړي تاسو د پاره تاسو انسانانو نه جوړه ده د خپل جنس نه لیتسکونو الیها چې ارام حاصل کړي سره او جعل بینکم مودت و رحم او پیدا کړي دا تاسو مینس کیو قسم مین او الفت او محبت او نفی ذا لکل آیات اللی قومی تفکرون بیشکا پدی دلیلونو کی چلی بیانی دیر علامی دی دا قوم دا پا راجفی کرو سوچ کئی و من آیاتی بازی دا اللہ دا قدرتننا خلق السماوات والعرض پیدا که اللہ سمانو دزمو کدی او سنگ آسمان مختلف دی و اختلاف ال سنتكم والوانكم اوسن کې زمکه مختلف دي تر اوسې اختلاف او د جب ستا سو د رنگونو ستا او د شکلونو ستا سو انبي ذلک لايات للعالمين به شي کا دلیل کې چې الله بیان کو ډیر باریکات تی دا پار دا عالمان و خلقو پا دیر سوکن پویگیم و من آیاتهی و بازی دا اللہ دا قدرتننا منامکم باللیلی و النهاری خوب کول و لستاسو دیدش پی او بیا پاسی دل دروازه و ابتغاؤکم من فضلهیم او بیا طلب و تلاش دی دا اللہ دا فضل چې حلال رزق دیم این نبی ذالک <سؤال> اللہ آیات اللہ قومی اسمعون بے شکا پا دی کے دیر عبرتن دی دا قوم دا پارا چی وگ دی کتاب تا و من بازی دا اللہ دا قدرتن ندار دی یوریکم البرقا چوخی تاستا دا پڑاق خوفا وطمعا چ په دې کې د وسېزو نزي دې کې یاره همشته د الله کا او په دې کې امید همشته د الله د رحمت چې باران دې وینزلوم من السماء یمان او وریا لذ اسمان نو بو فحی به الارض پس ژوندې کې او تر او تازه کې په دې سرزمکه بعد موت هان پس د موت او د وچوالی دا وینام دا ټول د قیامت دلیلون دي این نفی ذالک لآیات لآ اللی قومی عقلون بیشکا پا دی جملو کې چلے بیانې دیر ہدایات تی وعلوم دی دا پار دا قوم چیز عقل نکار اخلیم و من آیاته ان تقوم السماو والارض بعمره او بازی دا اللہ دا دا د چې ولاغ د عسمان او ځمکه دله په حکم ثم د دعا کوم دا و تم من بیا چې کله الله وازو کې تاته اوواز د زمکې نه اتون تون پس په دغ وختې تاسوځ د خبرونونه لهمن دسمماواې وال او خاص د اللہ پر اختیار کری اگر سوک چپاس واننو کری او پزمکہ کری کل اللہ قانتون طول دی اللہ تعاجزی کون کری وہو اللذی یبدو الخلق سم یعیدوه اللہ اگر ذات تے چپیدا دا مخلوق و بیا بیجواندی کئی پس دا مرگنا وہو احوان علیم او دا بیا ژوند ذکول په لابل باندې اسان دي وله المسل ال اعلى فالسماوات والارض او خاص دي الله ل راشان دی ډیرو روچت پاسمانونو کې په زموکو کې او هو العزيز الحكيم او دا غل لا زور او رزات انتقام غسته شي او حکمت والا ده اقبل و بندیانو لا محلت ورکی او سبر ورکی وراب لکم مسلم من انفسکم بیان کرده اللہ استاسو ده پاره یومی سال استاسو ده نفسونونا حلکم مما ملکت ایمانو من شرکا آن ایشتا ده استاسو داغی غلامانونا چه مالکان شویی لیسون استاسو من شورکا آحصدار فی ما رزقنا کم پا غمال که چه مونتاسو رزر کرده فانتم فی سوان چه شیطاسو استاس د غلامان په و دیکی برابر تخافونم کخیفتکم انفسکم چې بیا تاسو خطره کوې د دی نه د څګه چې خطره کوې د خپلو زی ځانو ترګرانونه داڅ چرې نهشي کې دی که نه الله هم چاله برخې ندي وړي اوځان سره ندي بره بر کړي په خدای تو وککې کهذا لکانه نو فول آیاته لقوم اقون دا د الله ش دی چله مونږ بهیانو تاستا دلیونه د تووحيدو. خداوی قوم د پاره چې د عقل لږه راغلي بل توالذین ظلموا اهواهم هغه د عقل لږه راو نو مستو په سروان شو اخپل کی اغا خپل خوایشاتو پهسی بلکې تابیداری کوي هغه کسان چې ظالمان دي اهواهم د خپل خوایشاتو بغیر علم اس دلیل وسر نشتا فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا نو څوک په هدایت کې هغه چا ته چې الله گمراه کړي دي نو دنیا کې په مالومن الناسرین ان د دې لپاره څوک کې امر مصلح و او قیم موجه کاله الذین حنیفا پس زذاب نخلاصې زادې جو دراخ خپل ځان مضبوط کا خپل ځان د دې پارا چې دې کې رد د باطل له ما اړول رد د باطل فطرت الله التی فطرنا صالحا انسا توحید الله غرام چې پیدا کړی دې ټول خلق پاږي باندې لا تبذیل لخلق الله نشته بدلیذل د الله مخلوق لرا د الله دین لرا او یا ما بدلوه ای خلقو دالذین توحید په شرک سره ذالک الدین القیمو دا فطرت چ دي دا غ دین مزبوط ته محکم دي ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پویږي نو مشرانو په سر روان دے مونی بنا الیهم د فطرت معنا کوي ا خلقو رجو کذ الله تا وتقوه او یریږی کذ الله نا وقیموا الصلاه او پابندی کوي د مانزو ولا تکونو من المشرکین ذمنین بین معنا دا چې مکهږیږی د مشرکانو نه الله ته رجوع کول زادی چیز شرک نظان بچکی مشرکان سوک دی من اللذین فرقو دینهم دا غا کسان دی کن چیزا پھر قواری پیدا کردی دا دا مشرکان دي کن توٹی کردی دا اخپل دین او خپل عاقیدہ وکانو شیعان او گرزی دلی دلی دلی کل حزبم بما لدیم فرحون هر یو اڈالا بغه عقیب بندی چې د دې صفه خاذا د پړی بندی خوشاله دی او پړی بندی لویوم کوي ورته قران پاتې چې غ بیا فائشات تین وځه مس الناس ذر دعوا ربهم منيبنا اليهم دلیل بیانوي چې توحید ولې فطرتی دي زګل جلالی ز په هر چا کې وځل رَوْچتی ښا کلا چې ورسي دې خلق تاسو سختي دعاو ربهم چغي وي خپل رب, رب ته دا غا توحید مونيبين اليهم او روجو کوي او فریاد کوي خاص الله ته ثم زازقهم منه رحمتا بیا کل چلاو ور کې دې تا د خپل طرف نه رحمت او صحت او نعمات او تکلیف تلری کی اذا فريق منهم بربهم يشركونا په دا وخت کې کټول نه نه اوردلې پذی کې دا څه ده چې خپل نفس سره نور خلق شریک کړي هغه نعمت کې چې الله اول اور کړي دې ليغفرو بما اتناهم دا ولي دا څه کوي بلایي ناشکری کوي کله ناشکریبانه کوي جنا شکر یو کی داغه نعمت الله وی چما ول ورکړل دي نو دا ولي داس کېل لار ابو عزت فاطمه مزیو کې په دنیا کې سمه چې خوشحالی کول شی نو کې ښا پس او تعلمون زره چې پوی وبشه په خپل کار باندې امان زل علیم سلطانن الله اي ايما نازل کریم په دې باندې ستا کتاب او هو یې تکلم چې وا کتاب وسره خبرې کوي او ته درس ورکې بما كانوا بي يشركون صحابره اغا چې دي شرک کوي د الله سره رضوم ربي حداو به دی چې ته دا یو هټ کتاب دی چې باري کې دمل کو شرکيات راځي عزیز ذکڑی مزید ازقن الناس رحمتا فریحوا بها کله چې مونږ ورکو خلکو لره رحمت ندی پاغي باندې مستيو کی شکرنازه کوي وین توسبم سیاتن کچریور سدی سی تاسو سختی او مصیبت پې ما قدمت ايدي په سبب داوی بد عمل چې مخ کې کړی لاسو نوز دي اذا بس پدغه واخ کینا امیدې دلانم سوال نه کئ اولم يراو الله دې دوم را سوچ نه ان الله یفسطر رزق لوی یشاو چې به شک الله فراخ هر رزق ور کوي هغه چاله چې وغاړي ودانه چې غنه حق پرستی وي يقدروا چاله په اندازہ ور کوي ودانه چې هغه گمراهی نه تا دل حق پل اختیار دے. إن آیات شکا دی ان نبی ذالک الایات لقومی یؤمنون بشکا په دې دلیل نو کې ډېر تعلیمات دي خداقام د پاره یقین کوي امره مسلمه فاعتزل قربا حقه والمسكینا ورکه ای بندا پهلوانو ته حق دی او مسکینانو ته حق دی وَبْنَ السَّبِيلِ مُسَافَرُ تَحَقْ دَاغِينَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ داکار ڈیر فیدہ من دے وداغا چاہ دا, دا, کار دا, دا پارا چی دا اللہ در رضائی معاونت کی خلق سرا صدقات کی ولیکن نیت یہ دا اللہ در دا دیرا فیده من خبره اولائی که هم المفلحون اومده و کسان کامیاب دی وما آتیتم من ریبن لیربو فی اموال الناسی اوغشی جتاس ورکوه خلقوتا من ریبن سمال و پا دینیت باندی لیربو فی اموال الناسی جزیات شی. ترقیو کی منګل په مالونو د خلقو کې په دې نیت باندې ورکې جنن زکه دې باندې سره احسان کوما چسبا دې ما, ما سره احسانو کې والله یو ټیک د ثواب نشته فلایربو عند الله بل دا دنیا کار دي هغه به شي په د الله سره نزيه تيږي نو کاخذ الله رضا نشو غنا پکیم نشتا ثواب پکیم نشتا فلا یربو عند الله نزیا تیگی د الله سره اوما من زکاتن اوغا چور کوي تاسو سمال د پاره د پاکوالی تریدو نو وجه الله اچ تاسو اراده کوي پاغه سره د الله رضا فولای کوم المذعفون زهغه حلقې چې دوچن کوي ځان له اجر او ثوابه الله الذي خلقكم الله دې هغه ذات چې تاسو پیدا کړی ہے ثم رزقكم بیا رزق در کوي تاسو له ثم يميتكم بیا بم له کوي تاسو ثم يحييكم بیا بم ژوند کې قیامت کې دا کارونه ده \|_{1} هل من شركائكم من يفعلوا اشتدیس تاسو په دې خدایانو کې هغه څوک چې من ذلكم من شيء ذي قارون و نا يوكار سبحانهو جنشته الله پاکو غلیکنا نسبت تسبیحو گئے الله پاک او غنے وتعالا دی رچت اما شریکون داغه سنا چی یې شریکی دلا سره زہر الفزاد فی البر والبحر کارشوی دے فساد او تبایو حلاکتونا پوچاو په لم دکی بما کسبت اذن الناس په سبب دے دا غی عمل چیکړه دلې اسونو د خلقو لیزیقوم بعض الذی عملو جو سکی الی ذی خلقتا په دنیا کې سزا دا بعضه غعمل چریکړه او ذیکم د الله مهربانی دا لعلام یارجعون دې لپاره چې رجو کی الله توبو باسي دا څاملونه دې چې دا غي دوجنه په اوچو پلمد کې امن نشته قل سيرو فل ارض او ايوت چې او ګرځې په دې ځمکه کې فنظروا وګوره په نظر د عبرت سرا كيف کان عوتلذین من قبل سرنګي شان جام دا وکسانو چې مخاو کاناکسروم مشرکین دعمل ا فسات پاسخ کارا شې وې کاناکسروم وو زیات باغی کې مشرکان فاقیم وجهکک لل دین القیمین نو بیا حکم د تاسو ته چې مضبوط ک خپل ځان د پارا دین چې دا مضبوط ته محکم دی من قبل آیاته یوم محکمه مخکې دراتلو دا دروازه نه لا امره دلهو من الله ای چې بیا خونښت واپس کېدل اغېلره د الله د طرف نه بل څه کې واپس کول نه شي او الله خو بیا نو واپس کوي یوم یسودعون په دغه ورو باندي به خلق اوچوي یعنی جدا جدا وشي یتفرقون چې مخکې ویلو جدا جدا وشي مدړلې وشي من کفرا فعليه كفر اگر چاجه کفر کړو نو بار باندې با وبال او بوج د خپل کفر پریوزي ومن سوک عمل صالحان هغه څوک چې عمل کوي صالح په سنت باندې په توحید باندې فلین نفس میه حدونا خپل ځانونو د پارا زيون سمي لارې سمي اما جنته کې او زایون ځان ل جنت کې سموي خدمت دل تکي او فرشونه او چمنونه او باغونه ځان لاله ته جوړي ولين وسيمي محمود دي زي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضلي چې بدلاور کيللا کسان لرا چې مؤمنان وعملوا الخير الصالح غ خپل لیکن اللہ وی دا ووره انه لا يحب الكافرين چله کافرانو لسنه جوړي الله حبت دکې کافرانو سلام حرید پارس شي نشته بيد جهنمنا ومن آیاته بعضی د قدرتونو د الله نه ان يرسل الرياحا جرا لگی هواګانی مبشرات خوشخبری ورکوونکی وليذيقکم من رحمته ی س کوې په خل قوبان د خپل رحمت بارانو شيلی تجرلفلکو امر دومره ډیر چې روان شي کشتو ب دله په حکم سره ولی طببتهو من فضې او چې تاسو طلب کې دله د فضلو د رزق ریضبله کوم تشون چې کله رزق قښې نو بیا د الله شکریا دا, دا کوئ کنا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ یَخِنُّونَ لِكُلِّ عُسْتَانٍ وَخِئَ پيغمبرانو خپل خپل قومونو ته وجاووهوم بل باینات راغلی ودي تا پډیر خکارو دلیلونو دا وی انکار وکنه فانتقمنا من الذين اجرا بس بدلوا غستمږه د پیغمبرانو د پاره دا ری چې جرم وکړ او شرک یې کړو بکانه حقا علینا نصر المؤمنین او اللذ اذا طمع بان له حق دین تفظلا خپل زان لازم کړه او قداوی چې مدد بکوم د الله الزی یرسل الرياح او لې مختلفې طرق د یو دا الله غذااتتی چرالیږې هواګانې په توصرو صحبان روچتی کې ورځې په یب ستهو پهسمماخواري وری کې پاسمان کې کې پهیشا اوسم چې د الله خوښي وجهلوو کې سف اوګرځ یغې له تختې تختی فطره لوت کا من خللی نوینی تغساس که چی روزی دم یند دینا فی ازا سواب بیه من یشاو من عبادی کل چه ورسی اللہ دغا باران اغا چاہتا د خوخی بندیانونه بندیانونا ازا هم یستب شیرون بدا غا وقت کری دیر خوش آلی اللہ پا دیر من قبلی این ینزل علیم اگر کودی مخکې د دلیدو د وردو د باران نه پهذبانې من قبلې لږونې مخکېله مبلسی خا مخانه او می ده چې بارانو نه شو فانظور اوګوره نه اله ساارې رحمت الله هغه عمو او نښ د رحمت تاله تا په ځمکبانېیا بیا یاته تکارې دا بټی راځ او تا, تا پهلوونهښایسته شي کيف يحيي الارض بعد موتها سنگ الله ژوندې کوي زموږه پس ته وچی دون ان ذلك لمحيي الموتا بيشکه داغه ذات ته خامخا ژوند کې به موري په کې او دغه سي کله چې د الله کتاب او د سنت بیانو شي په دنیا کې توحید خور شي نو الله موري ژوند کې کنه اغا مشرکان مشرکان خلق موحدين هو ش... على كل شئن قدير او دغا اللہ پارسبان ده قدرت والده ولئن ارسلنا ریحا اللہ وی کچرمونگا رالی گلی و یو هوا تا خو دیری هوا گانی رالی نو وریض رے ٹنگا کلپا هوا او که او هو مپرن پس دې خلکوبلې دللی هغه خپل فصل تک زیله زلو من بعدې ی فرون د شووربه او پ د دی نه او خیر خبرې به کوي چېلهس د را ته اثره راه او تم راه بیا ناشکری کوي نو په نه تسمع تومی تسلیده یقیناً ته نشي او رو لیخ خبره دی ملو تا دی که خجون نشتا شعور نشتا دی تا و تقبل خبره و لا تسمیح سمت دعا او رو لی اغی کنو تا پل آواز ازاو اللہ و مدبرین کلچی وولی شاکون کی و من تبعاد العمیان ظلالتهم اونې ټول ارخودن کې اړندو تا داږي د گمراهینا ان تاسو مې الا مې يؤمنو به آیاتنا ته نو شې اورولې چې آتا مګر هغه چې آتا چې یقین کوي زموږ مسلمون دغه حقیقت کې واحدین خلق دي اوی وستا خبره اورې مانی به الله الذي خلقكم من زعف الله غزارته جتا تاسوی پیدا کړل ډېر کمزورې مادينا ثم جعل من بعد ذوفن قوه تن بیا درکو تاسو لرا پس د کمزورې زور او طاقت ددی بدل زواني را له ثم جعل من بعد قوتهن ذوفن وشيبه او بیا درکو تاسو لرا پس د غي زور او طاقت نه بوډاواله ذو کمزوری دا رد باندی او و او ابو داواله داردی پدحریات باندې چته اخلاين نشته نوزان نظان ککنه الی او شانته کله ول شانته یخلق مایشاه او وصله پیدا کیږي او غاری او هو العلیم القذیر هغه غبدان هم دې پارسه پویږي او کار ساز هم دي قدرت دی و یوم تقوم الساعه او یاد کا اور چقائمش قیامت یقسم المجرمون سوغا دون بکیدام شرکان سبوی مطلب سو غیر صالح چې دی خوخ نه تیر دنیا کې مگر یو ساعت قذالک کان یو فكون الی دی دنیا نه دغه څه کلی ونی راغلي دی دغه څه په دنیا ته کې الټشوی وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أبوي اګسان چریله علم ورکل شیو چې ایمان د ایمان ور ورکل شیود الله په کتاب هرې وخت جواب کې وی چې لقد لبستم تاسو خو اختر کړې په دنیا کې فی کتاب الله داریس الله کې الی یوم البعث تر بیا جون دن پورې تاسو وخت یې کړې یا دنیا کې یا په برزخ کې فهذایوملبعث نذاغ وروځو جون دن دا ولیکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو نه پوهېده وهوم ذلئن فاعل الذين ظلموا معذرتهم پس په دا وروځ باندې وا اس په دورن کې دي ظالمان لا خپل عذرونه خپل مینتونه ولام یستتابون ان بعد دی فریاد منظور شی ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل یقینا بیان کړی د خلقو د فائدې لپاره په دې قران کې هر قسم دلیل هر قسم مثال هر قسم حکم ولئن جئتهم بایته کراشدی تته پيو مجزي سره هم لقولاً نه نه کفروم دخ مخاوي بعد کاافرانو مشرکان خلق ان انتم الله مبدون چې ن تاسو مګر دوغجن تا به دروغ جنوي کذا ل کیت با الله او لا قلو لا يعاالمون دقد الله کار دی او د عادتتي چې مهور لګي په دا کسانو باندې چې نه پوي په صبر فاصبروا صبركوا ان وعد الله حق बेशक وعد الله مدد او یاد قیامت رښتیا ده ولا یستغفنک الذين لا یوقنون او پریشان نکی تعالرا کسان چې دي